hori Bagatoz bueltan oan hirugarren zailue e, gaur gottu txikisek ez daugu kontauko izen be azkeneko la hiru astietan hiru aste gauza asko pashaue eta laiziar irrat izen be badku zerrean hau babarkas apa hori bai badku zerrezan hiru aste Guze, eh, bezain labur eh, joan di ebertztetan. Benetan, be. Baina, badau, badau, zeriburuz berbain. Eh, eta, bueno, problemi gaurera joan ala, ba, jongo zari dizkribetan. Seguramente, zuetako asko, ja, saio egentu gantzuko, senyosan, da, badakiz jube, baina... <laughs> badakiz jube, alde zaurretik, eskadela espertuek amen eh, eserenak. Eh, abarkaz apurba gaitxua, baina jazta. Guk, ez dakibu ez zebetaz. Hori da, e, dakizienak e, oltzan dauz edo bestela epaitzen. Horrepe, zer esana badeko ta epaitzen asuntuek. Kontu eda, e, gaurz, lehenengoko iru semifinalak e, aztertuko doguz, zegaik lehenengoko irurek emoenda egun primizizie abarkas. Ba, laixi arriratik ontzuliek suertio bingo zue, eta zapatuen zapatu azarok amabi hartzaldeko goztan, durengoko landako gunetik, laixi arriratik zuzenien egon galako, zuen etxieta sartzen. Hori da, eh, izortetik erungo dugu tropie durengora inbaditzen, da landako gunien antxe ongo gara gure kanpamentuaz. Batamatek e... saludetan paseo gure badau, aneo ongo gara. Hoixe, ebera, kongu be komentuakuz, komentu zuzenien, eh, ez gara ilaski zerrena, no? baina bueno. Eh, beste jamoimota badago gure Easteretan, andi jugarata da sin más. Beste barik, golako txorraga ezateko ba ez dagite bak ondesentzi jarik. Hobe Holako izan baina. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, kontu da, eh Gatosen semifinalera. Eh semifinala izentzan eh Elisondon. Elisondako saio altu junzan. Puntua zinuen, urrangoko bizekin konparaute batez, be? Aben. Non, e, Alaia Martinak erakutzeean finalerako oso prest dauela. Bai, zei egon egontzien, badak isu be, zei bertzulari egontzien dara zaioko, finalien sortzi. Eta alantxik, puntua zinuen, eta alantxik, ipinia e, ben, bakotxeabere lekuen. Zaspirundago e, eta beratzi puntuta erdikaz, Alaia Martin. Zaspirundago maikagaz joan ezilarregi. Zazpirion da hiruro eta amazazpigaz, agin laburu. Zehirion da hiruro eta amazazpigaz, parkatu. Zehirion hiruro, berrago eta amabita erdigaz, unai agirre. Zehirion da hiruro eta mairetzita erdigaz, Eta zehirion da hiruro eta hiru gaz, inaki apalategi. Holan eratuzien, puntuazioen urrenkeran. Ikusten dozue, momentuz, esan daigun, alaia dala. Hiru semen finaletan, puntuazio altuena dekona. Eta alaian atzatik geratu duan joan ez, izen zan, e, askorentzat sorpresia. E, ez amaierako e, emaitza gaitik, oa saioen bertan e, zora garribili baina bai, e, inok ezabelako espero e, borroka horretan egotia. Ez, bueno, ba, eusen e, izen batzuk badauz finalerako, ba, badakigu bi postu bitxinez e, libre dauzela, igor lortza, eta etor ez estiese aurten aurkeztutza beldetara beraz okay. eh, Azkeneko askeneko finaletik 2 ba, libre dauz. eta gero saio horretan unaiagir leengo finalizie ba bueno puntu asino politi bai baina finalerako burukatik kanpotzi hau asi ke hiru barri egongo eh, die aurten eh ba eusan ixen batzuk ba alaia bat nerea bat eh, julio eh ezakitu saioa berareko alkaisa bizka bai ba bai, Eh, Joanes finaleako autagei eta nik estu duzte jente asko geukenik Baina, demostra da, zazpiron da maik momentuz Iru zime finalak ira odazi aparte berateko puntuazio handizina Eta, ori... iruz zime finaletatik bigarren puntuazio handizina Hori da, hori da, da Bigarren, ze bardin ja. da Urren osaioko, yes, epe, gitzia oatera, oatera, oatera da Gitzia oatera da, Eta, hain zuzen bentzungo dugu Joanesen ariketa bat aginegaz kantabe bana E, agin behikusibiko da, eh, zelando dien gero txapeketa, baina, bueno, ez da oso urrin eh, salikapenien e, Puntukako entzungo dugu, aurreko e, finala ordenetan, ba, entzunetan ariketetako bat e, Benetan, sorra garriz entzutekue, e, txaioko e, ariketarik puntuatuena izen zen Eta entzun daigun, agin eta joan esen puntukakue eh. Zuen amaitzeko denbora egiten ari zarete, autoa behar ezten lekuan utzita. Beste polizia auto bat urbiltzen ari zaizue. nagusiarena da. Doble fila anjarri ta, kafe bat hartuta. TURNOA BEAR BAITA ASIETA BUKA LOTSARIK EZTU dugula EZIN DA IZKUTA ALPERRAK IZATEA ESTA GURE KULPA HORRELA JAIO GINEAN MUNDU HONETARA Ta ala joan gara, bertatik bertara. Polizia ez dena, irakaslea da. Bombero izateko alferregi gara. Kotxearen kapoan ipurdia jarri. Eta kontu politek kontatu elkarri Nagusia heldu data ipurdia larri Baniu bera ere ola egoten da sarri Kuke derebaiti ogu ari ikasia Soldata ezer egin gabe irabazia Nik ere izan nahi det nere nagusia Poliziak errian aze garantzia Iru zerbezarekin eldu dagugana Eta tokaatu zaigu Krión Panoraramas. Zeenolako mozkorra gainenan da auukan. Las sai nagusia da ez da zure ama. Harreman hona degun aguziarekin Beti edaten gabiltz ekin eta hor da zerbeza horrekin Proba egin dezagun alkohol probarekin Ea zein ematen duen gaur gehiago Apustu kontuetan niokiuta nago, Hortan den nagusia gainetik dago, Arrek kuizkitik ere egiten du trago, beraz joango gera danok bere ala Gure kuarte ligorra a ala quadriglia ona gera ta normala azken tragoa berak ordaindu dezala E, oso gatxe izeten da puntukako ariketan bete-betien joti, eh? Eta nire dut bete-betien jo ebiela. Bai, e, bete-betien, seguru ez, eh? Bueno, Pena, no, benneko horrego, laro eta amarrin joko abien. <laughs> e, da, bueno, gaitze be, komata ben, e, karikaturistako polizik karikaturistako gania jefienago hando hartu abien. Nik zakit, batez be, oso bizuela ere binez, ba. Kapotik nipordia jarri, kafe hartu eta ezagis er, ikusik jenduzuz, salen ikusik polizia gela. Eta egiz da e, joan ez da eragin oso erantzun zuzen egoetila oso bizka horretilta eta niri, bai e, egitzu txan. Doen iman egarasiko puntukako zailuek eta iruneko gentzun de, uste dut bastante... Da. bai, bai, bai Ados, Esta eresa, eh? Esta eresa, ez o, da erresa eh? ez da herresa hon ez hori esan biher da puntukako ariketi edan nik usteotanetan tik dauen gatzena e, azertetako oso gatza da lako eta zari jenpestan patzen da ez dan leku baten baina honeko ondo abantza oda bie ez? historici kontetan zuko esan duzune, bizuala da bizuala eta genti eta bekari eta mosko no seke, eta hori guazen kuartelilora hau da, historici eri bat eta maierabaten motzia eta hori oso mm -hmm. importanti da Zuk inoz kantadu oso txabalketan puntuke? Ez, ez, ez, ez, ez Hau puntukako helen finali nik ontzen Euskal Herriko finalien bueno, Gaur egun be bat dugu bai Euskal, Eta gero segin finalen sartu dugu Baina kanporaketan nik dela e, ez da puntukako harik hori, mm -hmm. eta, hori mm -hmm. eta bizkaikuen bezote inoz e... mm -hmm. Dinot oso gatxe izan bidalako e, lau rondotan edo, bueno, sortzi bertzeetan e, hori dana kontetie, batera jartie bibertzura aizek eta nola bai bideu bardeinete jutie... Ba, ikatxa, bono badauz horre puntu saio antologikuek, jo, mendiluzak eta igor lortzak eia ben-bein final batean Bapanoel eta olen zero naho, nahi zen zan igorreke piñotza mandean daitorek atzati pin-pun-pun-pun-pun Terrible. Baina ez ez eta au nia zertago saio... Aneidota moduen kontakot, porke goguen dekot, Eta hor mendeluzek azkianengo bertzen puntuke eintzaren poto Eta eta eta eta eta ezan da irurrogo eta bat puntu Alan dabe Alan dabe, imaji nau hori elizondona izen zen Eta naparrotikengo dugu salto B-naparrora, bertako kapitalera Doni banea gara zire aile gauzan txapelketie Bertan egontzien kantetan eh, Oian aiguaran, ametzea arzailuz eh, Nera lustondo E, Asierraspiroz, Aritzmujika eta Itorretxebarria zarraga Orden geratu gehiatuzien selkapenien Konteizte suspuntuek, eh? intere santieda eta Bai, ba, oian nahi goarenek Zehireunda laro eta sortzi eta erdi itara bezan Ametxartzailuzek zehireunda laro eta sortzi Nerea eluztondok, gure eluzek zehireunda gote sortzi Azpik, Asierraspirozek zehireunda amazit erdi Aritzmujikak zehireunda amaboz eta Itorretxebarria zarraga Gernikarrak sí Hor, eh kontobida zailuen, eh bueno, eh dela poto bat, nairak bi, hor, eh, egon bueno, salto handi horren zergatietako eh, bat. Baina orokorrien egontzan eh, eh, jendarteen saio eh, nahiko petrala izen sanaren sentsazioa. Eh? Ez dakit petrala danberbie ilune izen san saio, sanasi va bero, hauda, eh, lizondokoen 8 8 ja egorri nasitzen da hemen. Bai, egu esan gauza politik egon zien, baina esan zailo oso bat entzun, ez? Horrek azkenia egiten jen dago eta publiko egite da gero publiko eta publiko zela, eta eguneteko eguneteko eguneteko egunetan. Eta bai, apur bat hilun txamarretik joan zan, De, hoianak betik gora jaben, ametsik guztetot goitik bera jabela. Ezen nire amets guztetot gaten, zani bili beste finalari lagazia beneko amets bat moden, baina, bueno, solbente, eta baina, zeiko motzin ametsik poto jaben. Eta kartzelakue zabena eh, zertaunirustez. Eza bida, eh, zeiko motzeko bilgarren bertu nintzela apoto, eta izin zela zaioeneko Zailo, bertzoriko nintzela. Zaioeneko bertzoriko nintzela. <laughs> Hori izan zanpeni. Hori izan., zanpeni. Baina, bueno, e, gauza oso politikon ziren, eta seguru, igorrek, eta boskule entzuteko zeu zer politia. Hori da, bai, hain zuzenbe eh, entzungo dugun eh, bertzalizizengo da, sortziko txiki bat, eh, nera elustondo eta amets kanta kantau ebiena. Entzun da igun, ba, bigarren eh, bertsoaldi hori Nerea tamets Suebiok pizukideak zarete Nerea konturatu zara... garbigailua jaartzen duzunean ametzen arropa kopuruz zurearen bikoitza dela Garbitzea ez dugu injoren kaltean Zekantzontzilo pila, kulero tartean, galdera bat sortu zaitora esatean, zenbat pertsona zara bizitza batean, zenbat pertsona zara bizitza batean. goizean kirolean nabil j fuego gero ikasle gauean bersolari edo Beraz hiru persona ordauzkasu bero zure bain nerekin ibili eskero zure bain nerekin ibili eskero Errazalda daite naiteke zure arabera, baina eztakitibil gaiitezken batera, Zu gizon gizon zara ta ustetettzera, Titi zorro hau ere zurea ote da. Ziti zorro hau ere zurea ote da. Honek du jakin mina, Honek du premia, Entrenatzen pasatu nuen pandemia, Atzo gauean izan nuen kompania, ez da nerea baina neri eskainia, ez nerea baina neri eskainia. Kuartotik entzute zen gora eta bida biba, Eta oparita egin despedida, nere proposamena kontuanarira, arira, neren eskamelana hogei euro dira, neren eskamelana hogei euro dira. <tusurra> Ba horren kontra azaldu beharko na Talanak banatzeko gaizu, ezpaagaizu,janzi kolore pixkat hartu zazu aizu, Ola umorea ere argituko zaizu, Ola umorea ere argituko zaizu. Bueno, e, sortziko txiki honetan ikusi dugu, eh bueno, hala kontuetan entzun bitartean, ez? Eh esan da jo, nerea xabaltzen dut ze eta ametzek emoten dau. Bai, ez e, kontu da, bueno, nerea lehenago ta ben naiz da 8.2 puntu etara nera kitzelesko saio onaiaen, bai, poto beia esan. baina eh sortzer barriz berak presentatu daio saioa gutxien eta sortziko txiki honetan Bi lan diferente dausez eh nereak zabaldu jenda bide eta ametxe jo jenda biljetio oso gatsak ni zurez eh, eh language ja de konerea nak zer beti sozer hau da galderak egiten dausena nerea da eta, da eta eta gero ametxe dauko bai egite da papatzen dituta ora ta entzun eta erantzun ditu dela Eta oso gatsa hori hori da bai baina nereape Bideak zabaldu bideak uskoduen, bai, bai, nire ustez, gero ez hauztuzu pospuntu egin jau empate bat egin bai, bebe, baina oso, no, nire ustez oso saio politxin zan eh, tida, hemenetan mm. han, han mm. E, deriketze da, hemen eta han diferenten entzuten dela, han obiago iruditu gaten Ero, obiago, bai, egize da Ez dakit, obiago edan, ero ja, ez tebi, patzo di eta baina, bueno Ez ahi oso hona, oso honak. eh? On zena, le esan dago, mod, zehiko motzen ametx, on no, zon doi bilizan. Eee... Kartzelakuen niri guztaiaten, e, oianatak guztaiaten nerea, e, bai, naiz e, eta potoen. Eee... Eee... Eee... Egon zena, oso honak. Eee... Eee... Oian nahi gara neaz, eee... zuri plastikozkoak jarriko dizkintzu txin noan, erosia, oso hona izan zena. Bai, bai hori da. gero hor polide hon Bat ez beha, azkeneko irurek eratu zirenak oso baxo bilizela eurien mainetik. Eta horrek bai, eta horian abeazik erantzara bide oso, hor duen, hmm. azkenien horrek pixu gasko hartzen da ariuen ziren. Oria, 8ko anditzen espadazten, bai, pero sai be gero kosta izan da la heremon de asko komentetan da, es. Bi bi bertzu alizeten madionak, bai gero laguntzen da 3.a eta, eta, eta es, es, es, Baina etza eh, etza on hori pasetan. Baina bueno, con Don Iván Galásico Pena Orregas, bueno, con bueno, eh eh punto de bueno, Ona Deco, baina sartu da beste mida. final erako beste bat, Oian Igoran 788. tardigaz, 3.aren dauela. Bueno, Oin iruneku egaz laugarren puntua zinioan egin olitzeke. Hori e, da. Laugarren eta amets bozgarren egon olitzekez. Hori da. Ze, sustraizartuko esan, ir, e, irugarren. Hori da. Claro, esan dugunelen, saspileku dauz, baina dino zailoa faltada. Hori da. Zailoa horretan, pasabaldien lau, pasabaldien bi, pasabaldien... Hora e, duen, momentuz, bueno, oin gero iruneko esan dugunen puntuek, ba, esango zelan dagoen olena. Hori da, hori da. Hori da, izen baina, be, baina baina gara zin be, gauza politiek egon ziren Ue, bio, egunek eta egoerak Eta lekuek eta publikuek Beti diela diferentiek Orduen e, uf, e, Bat ez ben txulin asko aldatzen dela bai. Eta adibide garbizena garbiz dena Baina alandabe iru, Iruneko gasein guberba Alandabe gauza batzuk ez doaz ulertzen <laughs> Ez ke hori sekarreko gogora e, Nik eukenaren zentzaseinu Egarazin izizela pixka tozta ambientia bai. Eta aldiz irunen oso beru izen zan. E bueno, comentauko dugu irunen nortu gontzinkantetan. Hori da, comento izte sus. Eh, punto aziño de kalan itxia bizan, sustraig kolina lehenengo goza espirunda marregas, nerea ibarzabal, vigaren seireun da iruro eta meiru, jo neuría seireun da erdi, minen artexe seireun da barro eta laitardi, maialen arceio seireun da bat amaboz, eta vaca seireun da bat ameik eta erdi. Esango. Zayo, ikusite, o sea, punto azi... Punto azi, en momentuen, zurrumur eh, uitzela gonzala eh Jaio Bertan. Bai. Eh ni gero jente asko ez berbent jot. Pertsorei zein beino bero, baina pertsorei ez da komentako. Zer, uren, eh. baina han egondan publiko askoaz eta danak danak danak ezoztie eh? bakotzari beste 20 puntu itxin bai. Nik nik 20 bai. Bat 25, bat 27. Bai, kontu da eh eh ni ke txelini zure ben. Icusto no sus Icusto no sus eh saioko puntuasio Bueno, en bueno, bat bat este bilifiñ edo estakix edo bere maiatik bera eta deko sentzasiño danak daneke mozabila bere maiatik apurtzoa. Bueno, naiko hurbil dute. Eh emonal za bienetik naiko hurbile ibili siela eh, eta puntuasioek ez da dela paper reflejetan eh, pasausana. Eh izenbe, bueno, sustrai E, egiz da aurretik ibili zala, nerea begi garren ikusten gen duen, jone behiru garren postu horreko horretan ikusten gen duen. E, minen arte txegaz. Bakare, minen arte txegaz. Eta, bela... eta anegazbe bai, nik anegazbe hor txeneuken du die. Eta beste batzuk, pe bai. Aber gero ulertu degun, minen arte txetik, e, anela bakara amairu puntu dos, ba, ba, oso da. puntu du ditzi eta hori e, da... Amairu bertu dan, hori ez da 0, hori hori besta. Hori bai, empatetekniku eda izia izia. Empatetekniku e, eda empate izi, ba izia izia. Hori egiz eda, baina Eze, kontu eda ze salto dauen minen artetxetik edo eh, baina bueno, artza hiuzetik jonen eh, bai, puntu da sinora Minen artetxena esan duelen eh, kartzelakuen ezabela Bai, daur, hori egiz Eta hor, eh, esango zuetatutxu bat Zusterik eh, olinak berra batamara puntuta hartzen kartzelakuen berra bataberatzi usta dila uh -huh. eh, Minen di, esan hondo hibili kartzelakuen Ez, baina daus haus Hor harte hibili izan Bota bezan, bertze batzuk, egin sortziko handi bat, eta egin sortziko txiki bat, sortziko txiki bat oso ona, oso ona izen Bilek, eh? Eta eh, sortziko handi jen, be, emigranti eh, pasan darila bezaldeko mugela, ego da, orain muga biditu pasatu beharrak, zenik dudatzea bera muga bat da, jol izen zaren. Bai. Gauza oso, gero sortziko txiki jen. Nik usta tanak emobile, eh? Nerea, be, izel, bai, gero zahen dabe batzuk, kartzelakoen iruminiuntura joan zan, bai, baina, baina, bueno. E, Hor ezin diegoen hogeta mar puntu. Bai, hori da. Iru bineutura jotearrik. Kean doa dut zuzu, eh, saspi puntu. Eta besan, honda hogeta bost puntu duta, erdi uste eh, dut. Hora ba, Bueno, honda bueno, Baina, baina, nire guztot nire... Honda hogeta bost, eh? Honda hogeta bost. Baina... Baina... Eta sustraik honda bra bat hagi. Ez que hori da, asunti, honda hogeta bost puntuko aldi, eh? Bai, ha e, ber, sustraik ondo jauk. Eta ni etzako eh? sustraik eh, bakargakuebe pixkat betik puntu haute, eh, Baina bai, nik batik In, eh, kostoko kosteuko da entzutie honetan eta horren goetan, olako saio hain osue. Finalan ostien, bai. O sea, eta, bueno, bai. Eh, gure ozue, padakizu ez zerrein, bertzoa.us, ero ete bena da handeko zuez iru saioek. Horea, da oso erigentzun. Entzun gendun. irurek e, zuenetxien, hartu e, domeka egun oso bat. Artu kuaderno bat, eta babatxa puntu du. Mm -hmm. A ber, hon te, epaili lana ez tala bapera. Txalo eh? <girri> bat epaileri be? Baina batzuten uste dut, uste dut ondino, epailiek dekila galeko sortzaili emoduen eola meinpunia de puntu txu bat. Bai, <girri> bai. <girri> A ber, eh? um, salbando lan zistancian. <girri> Izen da, gaur justo barrio nubo nekotkantxarrua zentzun dut da. E, baina guztot, bai, Zepailepe guna batean autokritikatxo bat Igual egin dabe eta ez da plaza eratzen, bai. eh, hori bizinlike Detaile bat da Baina, e... karo, kontu eda, hemen jente asko geratzen dala e, Din dut e, Urtebete daruena preparetan e, finales hartzeko eta Olako zetsu bataketik finaletik kanpoera mm -hmm. Eta Badakit gatsa dala, Zepaileena, eh, eh, din dut Nik abarkak ez esan behurtzut, Zepaile e, e, batekin e, e, din dut berba Eta onintzungo dugunarik eta zeiko mutzeko izango da Eta berak esan nik, e, zeiko motzien egon dien puntoa ez dauzela aitzen. Bajo egi antza. Bueno, bere, entzungo, paella, dugu, entzungo dugu, entzungo dugu, hain zuzen be, zeiko motzeko bat, e, sustrai eta anela bakana. Bai? Leren okue, eta zeigarra, zailo horretan. E, entzun daigun, a ber, ze lako motzeko inzabien. Sustrai eta ane, zenide bana duzue hartzelan. Azken urteotan, elkarrekin joan zarete eundaka kilometrora bisitan. Sustrai, gaur hanek telefonoz deitu dizu, berezen idea Euskal Herriko kartzela batera ekarriko dutela erranez. Daukateltzea egozten, Ez dut gezurrik erosten, Naizta zurean eretzat ezten, Hane eragozpen, Nabaridut zainak ozten, Ta arteriak izosten, Baina be bizitzak erakutsi dit, besten posten. Baina bizitzak erakutsi dit, bestengatik posten. zelako lderdia zepobarruko erbia orain artean batea bota degu ierdia aigu bi si Bi urtzen da energia Nik pozza daukat gaur baina soik poz erdia Nik pozza daukat gaur baina Soiik poz erdia nola asmatu formetan, egonez onez onetan, baten kaltea besteen meseeden bizi onetan, Nere noiz da bueltan, Zurea hemen bertan Beti galtzailei irteten gara Kompada ketetan Beti galtzailei irteten gara Kompada Badanaiko barne ekaiz, Konparaketa eta bekaiz, Zuk askotan, Egiten dute gaitz, Laguntzeko izketa gaitz, Bidea egin degu maiz, eta zurea ekarri arte, zurekin joango naiz, eta zurea ekarri arte, zurekin joango naiz. ZUK SEGI ZUREA ZAINTZEN BEREMUSUAK USAINTZEN ETA EZASI ERREALA ez den EZER ESKAINTZEN NAIZ MENDEK ESKAITZEN Zauririk ezten or baintzen, Nik segiko dut nerea ezten, Kondena or baintzen, Nik segiko dut nerea ezten, Kondena or daintzen. Txartu zituzten lezera Biolentora ezera Eta ordutik gure bizitzan Naikoa aizeda Mutxu bat zure ertzera Goazen adoretzera Madri aldetik zabaiara nio Tandik etxera. Madri aldetik zabaiara nio, Tandik e Zela, itzela, itzela. Era ora <risa> eh, flipetan on niño. Bai, <risa> bueno, Gaur Mikel deku, Gaur estego asiar, Gaur Mikel deku técnico lanak egen, la Sustrain, iruaren, da 10 puntuko bertzu bat. 10 puntu. Hau da, ez, 9 ez, es puntu. Eh, anek ez esatut zurea ekarri arte lagunduko zurekin joango naiz eta ametzek Ez dutzu, ez dutzu, jarraitu zurea Amatik zaintzen... Zustarik parkatu, bai, zustarik parkatu, esat jesartu neaz. E, zustarik, enantzut dutzu, jarraitu zurea zaintzen, bere musuak usaintzen, bete ezin goduzun kompromusurik nik ez dut... Ezkaintzen. Ezaz ez egitzen eskaintzen. Eta gero, e, sufritu gaitzen, ez da izer, ez zira hor baintzen, nik jarraitu got, nirea ez zen, kordena hor baintzen. Hau da, ezin josu hobeto amaitu bertsaldi bat, Besti erantzuten gauza erreal ezaten eta ezaten Gainerazket ni nabili jaten kondena bat ez da nirie Hori da amar puntuko bertzo bat Eta alan dabe epailiek egun dago eta amasi puntuko garriek motzioz Hori da Kemelo espliken ezaren dana Hori da herrigarrizena eta hori da e, epailiek bebe ezatez amena Zeran da posible zeiko motzein hain baju juen izena Jun izena moduen zeiko motza Eunda 36.sustrekolin. A ber, eh lana oso gatsa da, anep, oso oso anep oso Anepe lan politikoen da, eh. Anepe oso, oso, oso lan koska bat gora egiten dela saio honetan. Bai. Baia bueno, a ber, epai ekintzu emaitsa bisietak, uno bateko luzu eguras komentatu, mendeko suo mikrofonoa Sabalik. Oh, Agunetan, bai, gozu egure telefonoak, diño, ez agutzen gara danok. A ber, beste <risa> garazo personal eguratia. Eh, eses. Eh, es, eh, es. es, es. Au lana bakarri da. Bai, bai, suo suo pagetan modu asko baskari batera gu posijungo gara. Eh, baina bai, kontu da eh nahiko harrituta geratu salororrien jentie, e, ba puntuzino mailerako puntuzino kentzuna eta aregei jau ikusitarik eta jarriket, riketarik eta zenbat puntu jasoaren bakotsak, hain zuzen be horietako bat da nereana, esan dabe moduen ebarkasek, eh ba bueno, egia denporan junainakolat desente, ba iru minutuko topiedekie pentsetako bertso hiru bertsuek eta eh hiru terdi dira. Es iru terdi ah, ere, juntzan. Bai, iru terdi, iruta, piku, izelaure. Ja, eh, bueno, ez dut uste denik. Baina, baina dinot. Baina orken dukotzo, bakotzak puntu bat, eta, saspi puntu. Eta, egon dago gaita, e, egon dagoz bai, bai, terdi, bai, bai. atara e, Entzun daigun, e, entzun daigusan bere bertzuek eta ia ze pentsetan dagun. Nerea, haus eduzu gambarako gaiak. Kalean zoazela, haren ahotsa entzun duzu itu egin zara. Urten joanez nire ingurua horren antzu Atari mimbizi bateek, behin eginzio mehatxo. Amaika diagnostiko, eta esperantza faltxu, eta minari aurregiten enabil orren altxu. Kalean zehar nijoa Astiro bi pausu Tabapatean egunon Atzetik esan didazu Zure betiko haotxa timbre grabe eta basu, ta askenean biburua, biratuta eta etzarazu, ta askenean burua, biratuta eta gabea delako, la co do dolubaten espirala berdintxu zaizkit astelen domekasein ostirala zairuditzen zait kaleak, ererantzuten didala, dena udazkentzen eta, ostos erortzen doala. Gizonaren ganantz biraz, Begira da bere ala Naigabelez dit Bere irripar zabala Oliun arrutzen hasi zait Sabel parteko azala Berak ere ezagutu, izan banindu bezala. Berak ere ezagutu, izan banindu bezala. Kaixo, Termoduzabiltsa galdera neukan gordeta berak keinu bat egindit Zalantza dauka oldeka taser hasiko bagenu Bi aktoreren olgeta Pasea dezaguneta Ehin dezagun gogoeta Beituaita berdintxu dago Parke hortako pareta Utsi zenuen bezala, guztia untzez beteta. Arbolak horitzen doaz, ta urtsu dator erreka, berrabiara dezagun, Gure azken elkarrizketa Berra biara zidezagun Gure azken elkarrizketa Niri txapelak entzeko moduko ariketa iruditu bat, eh? E, bertan bai da oin be, bai. E, Zeran emagina imaginazio beste puntu batera, eh, Abarkas? Itzelada, itzelada. E, egiz, a ber, partidio gaitzen, bai, aportxua gaitxo atara da, baina eskailako historija bat, gau e, da, epilotze da bat, e, abotzan zun dozu eta unkitu itzara. Daberak asmatu dugu, berak, berak entzun dagoen abotza, beraik jena zala, Da, buelti amontanien, kontoratu dala ez dala, bera. Baina hori zelan konta dagoen. E, konta dagoen, bueno, konta dago guras, haikeri, e, hamin bizitze, e, mehatxu egin zio da, zenbat esperantza faltxu, zaitzen. Zure timbre, zure timbre eta tono batxu. Bai, hori. Buelta amanduz burua, buruari, eta ezara zu. Da, jo, ez duzu, ostia. Baina ez tebi garrini espirarla, ostirarla, eh badatz os eh jautzen dabile horik, haud da dabilt kontetan momentua eta gizonari gizona gana berritu dau. Eta uskurtu injago Xabela Aspikoa zala se pentsatu dau gizonape ezagutun jo dela bera, da suzer koneksio bat ere ondora, eh, baina horia asmatuen vida momentue. Horria. Eta momentu nasmatuen vida, eta berzo baten pin vida, eta ola kontote. Uh -huh. Baina eskazenekuen jak erremata oraindo sezotzo txainik ez, ja, ez kara aktore vida sintsa gen Eta inegun berba Eta inegun Eta berrela bidez egun Gure azken elkarrezketa haitzena Bai, hori da Hori da Terrible Terrible Nire ustez, eh? Euken gaur falio txuek Gaur ezkaber falio askoetan Es, es, es Baina Gaur, gaur Pilo bat, pilo bat, pilo bat Eta uste puntuek Bajo txue diela Intardago, bela Bale, bai, egun da berro bat amabarik Egun da berro goi A2 Egun da berro bat amabarik Nire ustez ez Gaur nabila probate Gaur Bai bai, ni oso dos nau eta ni gustot bertan egon sien asko be bai etz. Eh, kontu eta Durengokoaile atari jendekule ba nerea ez da oso posizio horien finale la sailkasgo. Oltsaspigarren da, politxe ke? Orias aspigarren da, baina claro, saioa pasatu. Alaya Martín le lengo, bat ere ez da di. Joanes Illarregi aspirunda maika. Gero dau, Sustrai. Su Sustrai Colina, mar. Gero Oiana Zazpikaren dara sortzi. Ui, egi bergatua ere. Zazpikaren dara sortzi dardi. Amets, zazpikaren dara dau, agin, zazpikaren dara. Eta, eta zazpikaren daun. Oin horrek da, pasoko lizekes. Kontuen den hartu bila, saio bat geratzen dala. Horri da. Eta, urrengo saioe. Eh, durengo da. Durengo da, baina horbe, cabeza mm, pensante asko bai, bai. da bila. Bai. Abertzutan hitzelik eh, da bina. Estau aipatu da errepes. Ordoen, esakuz, nortzuk, egon gaudien zapatuen, Egon beste esorzer entzuteko dugu. Bai, hori da. Zapatuen, eta laixiarriratik zuzenien entzuteko aukeri ikungo duzu da. Ratzaldeko bostala erengitxietu neroaziko gara. Landako gunetik e, zuzenien. Eta kantuene ongo di Aitor Mendiluze. Beinad gazelumendi, horrega horrega finalizadie. Julio Soto, Aitor Bizkarra, abainara. Einaut Martikorena, eta saioa Alkaiza. Naparrako txapeldune. Naparrako txapeldune. Itzel esko... Or, tranquil asko ginean da bie, e, irune moduen, lauke edo gos bertzolaik ginean da bie Haurera, bai <laughs> Kontu da, e, danok e, daki gunez, presiño edabela bai, e, Batez e, e, be, iruneko zeioen puntu esiño gentzun gero, presiño asko sartu dago gentiri Eta, guan gara Eta, beti pasan da, hori, e, e, bostek, e, eh? Txujarra Hori, esan e, da, esan da eh? Danak ezin dila pasau eh, Horrek riban ditzen hongo dela pasako dieze Finalien Postue Seguro duekon bakarra Gure Maialen Lujan bion ditzen Hori da Beda akmenesia belako Eee Eee eh, belak. Bueno kontu eda hori da eh, Hori zapatukue Zapatu nago gara Bostak laren hau Eginguruen hasiko gara Eta Eingo eh, eh, dugu da oin Eee Atzeza huelti Eee Eee Horreko zailo dugu Retrosospizio Eta aurreko txapelketa eta E, baina oin, e, e, nik, es, nik suri inkarga dut notu zen Txekolanak. E, zain finaletako ariketa batzuk ekartia. Sein ekarri hori zu gaur, abarki. E, igor, elhortzen bat. Igor, elhortzen e, atano irugarrenan bakarkako bat. E, Josu Zabalak enjotzen doinu, eh? Ata, atano irugarrenak. E, atano irugarrenak. Tolosan izen zen. Ez. E, parkatu bai. Ni beste bat dago ana buruen eskeukinot dilindaneko e, oztu zen ostuzenidaneko ekarri dugu baina ez Tolosako argijena ekarri dugu. Eh itzela izen zanango itzela e, ume baten paperien guk berala bigutzen e, gainun ez hautzen dugu genuen, eta oso oso saioauso bakarkako oso oso oso ona entzun da egun zerdeno merezi dau. Benia Igorrek esedidu da hola, eh, bar txabelketa eta Aitor Sarriei eta Jon Mailak eta, eta Barkasek, baina bueno, Torriko dieguena bat. E, Barkas Torriko da. Engo <laughs> tranqui. Bueno, bai entzun daiguen orduan eh, Igor Lortzan bakarkakoa. Pasilloko edo corridoreko argia itzaldita lokartzeak beldurra ematen dizu Igor. Hiru bertso nahi duzun Toño eta Leo. Ik astolako, i puniak beti erakargarri karga Gaur entzun ditut otxuen kontu eta basotako ertzak Oain hemen naiz neure hoean ta akorduak datos oldean harttxikitxo bat kidtzat, Aizpa batedo ne bat bat, edukiko banu bentzat baina ez dakit nola etorriko zaizkidan gaurko ametsak ate azpiai nago begira agertuko alda argidir dira Gauilunak eta beltzak, arrisku dira aurrentza. Oainoz horda argia eta. Aztu dut buru austea Espaitut maite jeikibearra Taberriro neuk pisea baina entzundut gero zarata koridorean Pare bat anka, antza horda bil bestea. Komunean txiz egin dueta, Bueltan doa desastrea, Bein eta berriz azten duena bere alabaren eskea. Naiz talenago jardun kantari, berriz gertatu zaio aitari, burua joan ta aztea, argia martxan ustea. iki naiz eta korridorera berriz piztera joatean sentimentuak naiak takeskak asiz aisegit hotakean ta horregatik Esan dut listo, atzo ere egin, nuen ze kristo, berriz hemen naiz atean. Nire hartzatsoa hor eraman dut, pausuz pausu besapean. Zartu beraien logelan eta Horain txena go bakean Guztora egingo dut hemen lolo Astut amamu eta mozolo Babez leku eder I will gin if I can Bertxoloari txapelketan agusia 2008 bi Iraiaren hogeita lautik abenduaren emezortzira Final aurrekoak erizondon, doni bane garazin, irunen, durangon, amurrion, baionan eta Bilbon. Eskuratu zarrerak bertxosarrerak.eu zatarian Informazioa bertxosale.eu Laixia herrirratiaren laguntzarekin Txak, txakut Txakut Txakut Txakut Increíble, terrible, terrible. Sine Eta guk pentsa bierra estatorrela baitz chabarketara Igor, Igor, barrio pentsa, barira pentsa. <risa> Mamá mía. <risa> ah, i ezker es que ragondini hor kasoki badekun. Eh <risa> <risa> Bueno, kontu bueno. da ke erra hisenda barkako ekarri dosune barkaz. a ber eh, bigarna sinan. E... Urrengo semifinaletan egarri gu Hori da, hori da Guko eingo dugune da Zapatoen mongo dugu zuzenekue Eta e, bigarren bueltia maitzen da Eingo dugu urrengo dugu duko... bai, saioe Bigarren bueltara pasako diela e, Amasortzi bertzulari Sei orida, oiguen kaupon edatzen die Eta azkeneko iru semifinal Ixengo diela, diela. Amurri Jon Bayonan eta Bilbon. abenduan iruen Bilbao eta hortik e. pasoko die 8 7 barkatu 8 garrena anego dela gozaten mailelu lu cambio Nafarroa arenara Iruñara abenduan 18 eta balitike balitike balitike eh? laxiar aneotia eh? o ajito ah, bueno esakigu eh? kontinua así que saltzen dause eh? eh? guk ere saltzen dugu joder bueno, ba, besteik ez es, eh, eskerrakazu entzudik gaitik Eta hirugun barru, barrioku entzutia. Eh, gora saioa. Asaro namaven narrastico posta laren zentrotik aurrera landako gunean Aitor Mendiluze, Peña Castelo Mendiz, Julio Soto, Aitor Bizkara, Inan Marticorena eta Saio Alkaiza eta Igor Etabizkoengoa dela. Horria. Eh, konmentetan abersa andoien saioa eta datu bitxekin behingo gara. Beste barik ondo ibili eta zapatuen gauz. Zapatu, zapatu arte